במדבר, פרק כ"ב וישאו בני ישראל, ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן ירחו. ויר בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל אל האמורי, ויגור מואב מפני העם מאוד, כי רב הוא, ויקוץ מואב מפני בני ישראל, ויאמר מואב אל זקני מדיין. עתה ילחחו הקהל את כל סביבותינו כלכוך השור את ירק השדה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור, בתורה, אשר על הנהר ארץ בני עמו, לקרוא לו, לאמר, הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי. ועתה, לך נערה לי את העם הזה.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 להטוטה הדרך. ויעמוד מלאך אדוני במשאול הקרמים, גדר מזה וגדר מזה. ותרא האתון את מלאך אדוני, ותילחץ אל הקיר. ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר, ויוסף להכותה. ויוסף מלאך אדוני עבור, ויעמוד במקום צר, אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל. ותרא האתון את מלאך אדוני, ותרבץ תחת בלעם. וייחר אף בלעם, ויח את האתון במקל. ויפתח אדוני את פי האתון, ותאמר לבלעם. מה עשיתי לך, כי הכיתה אני זה שלוש רגלים? ויאמר בלעם לאתון, כי התעללת בי, לו יש חרב בידי, כי עתה הרגתיך. ותאמר האתון אל בלעם. הלא אנוכי אתונך, אשר אחבת עלי מעודך עד היום הזה. ההסכן הסכנתי לעשות לך כה? ויאמר, לא. ויגל אדוני את עיני ולעם, וירא את מלאך אדוני ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו. ויקוד וישתחו לאפיו. ויאמר אליו מלאך אדוני, על מה הכיתה את אתונך זה שלוש רגלים. הנה אנוכי יצאתי לשטן, כי ירת הדרך לנגדי. ותראני האתון, ותת לפני זה שלוש רגלים. אולי נתתה מפניי, כי אתה גם אותך הרגתי, ואותה החייתי. ויומר בלעם אל מלאך אדוני. חטאתי, כי לא ידעתי, כי אתה ניצב לקראתי בדרך, ואתה, אם רע בעיניך, אשובה לי.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 למה לא הלכת אלי? האמנם לא אוכל כבדך? ויאמר בלעם אל בלק, הנה באתי אליך, אתה היכול אוכל דבר מאומה? הדבר אשר ישים אלוהים בפי, אותו הדבר. וילך בלעם עם בלק, ויבואו קריית חוצות, ויזבח בלק בקר וצון, וישלח לבלעם ולשרים אשר איתו. ויהי בבוקר, ויקח בלק את בלעם, ויעלהו במות בעל, ויר משם קצה העם.